Tizennegyedik fejezet Az időjárással továbbra is szerencséjük volt. Másnap reggel, amikor elhozták a függönyt, a folyó tükrén milliónyi fény drága szikrázott. Miért végeztek a reggelivel, Carol bejelentette, hogy most kirándulni fognak. Hidegebédet vitték vittek magukkal a szállodából, és egy jelzésekkel jól ellátott folyómenti ősvényen indultak el mely csak úgy vízhangzott a madarak és a kisebb fajta állatok lármájától. A fogadótól negyed mérföldnyire már meg is érkeztek ahhoz az uhatakhoz, amelyről kerol beszélt. A víz nagyjából másfél méter magas sziklapadok sorozatán bukott a mélybe. A fából átcsolt kilátóból jó néhány turista nézte Néma áhítattal az abolátlan vizet, amikor odaértek. Közvetlenül alattuk, egy méteresnél is hosszabb, mesébe illő szivárványszínű halficánk volt a tajtékzó tetején, s a nehézkedés törvényének ellenszegülve ugrott fel az első sziklapadra. Egy perc sem telt bel, és egy újabb, nagy ívű ugrással elérte a második fokot. Úristen, kiáltott Jason, hiszen már olvasott róla, hogy a lazac képes a sodrással szemben, fölfelé úszni az zuhatagokban, de arra álmában sem gondolt, hogy ilyen meredek vízesésen is följuthat. Mindketten megbabonászva nézték a lazacok ugrásait. Jason csodálta a halak fizikai állóképességét, hogy milyen félelmetesen erősé teszi őket, a génjeik berejtett késztetés, hogy utódokat nem zenek. Hihetetlen, mondta, amikor egy különösen nagy példány kezdte meg vizes vesző futását. is elbűvölték, jegyezte meg a lány. jason ez nem lepte meg, tudván, hogy mennyire foglalkoztatták hayes a fejlődési, és növekedési hormonok. Jöjjön, fogta kézen Jézent a lány. Még több is van. Mentek tovább fölfelé az ösvényen, amely egy újabb negyedmérföld után elkanyarodott a folyótól, és mélyen bevitte őket az erdőbe. Aztán az ösvény újra elérte a vízpartot, de a folyó ott már egy másik tavacskává szélesedett, akár csak a lazac fogadó előtt. Az egymérföld hosszú, negyedmérföld széles víztükör felszínét jóformán belepték a horgászok. Egy magas fenyőcsoport aljában a fogadó miniatűr mását pillantották meg. Előtte a vízparton egy rövidebb mónónál fél tucatnyi elvezős csónak állt kikötve. Kerol a kövel beszórt sétányolát bevezette Jasont a kunyhóba. Ez a házikó volt a lazac fogadó Oda Odobánt jobb oldalon egy hosszú üveglappal fedett pult állt, mögötte pedig egy szakállas piros kockás gyapjó inget, piros nadrágtartót, kifakult nadrágot és szöges bakancsot viselő üldögélt. Jason így ránézésre hetven felé ballagónak gondolta, a Mikulást juttatja az ember eszébe. Mögötte a fal mentén óriási választékban sorakoztak a horgászbotok. Keroll bemutatta jason az oreg a Stucky griffith és elárulta, hogy annak idején, mi alatt ő horgászott, alvom leginkább stucky időzött. Hé, nézett rá váratlanul kerol, nem próbálkozik meg maga is a lazac fogással? A, nem nekem találták ki, szabadkozott jason a vadászat és a horgászat sohasem vonzott. Így minden esetre megpróbálom, jöjjön, bátra ki a szerencse. Maga csak menjen, bíztatta Jason. Én meg gondoskodom a magam szórakoztatásáról. Oké. A lány ezek után Stokival elrendezte a horgászbotót és a csónak dolgát. Majd még egyszer megpróbálta rávenni jason de az csak a fejét rázta. Itt horgáztak annak idején Alvinnal? Nézett le Jason az ablakból a folyóra. Dehogy, felelte mi miközben összeszedte a holmikat. Alvin pontosan olyan volt, mint maga. Nem jött velem, pedig fogtam egy óriási példányt, épp a móló mellett. Ő egyáltalán nem horgászott? kérdezte Jason meglepetten. Nem, válaszolta Kerol. Csak nézte a halakat. Mintha Sebastian fran azt mondta volna, hogy lazatot akar fogni. Mit mondhatok erre? Attól kezdve, hogy ideértünk, Alvin csak sétálgatott a környéken, és mindent megfigyelt. Tudja, ahogy a nagy tudósok szokták. Jason zavartan csóválta a fejét. Lent leszek a mólón, mondta Carol felvillanyozva. Ha meggondolta magát, jöjjön le. Remek szórakozás. Jason nézte, amint végig fut a sétányon, s közben azon töprengett, miért érdekelte annyira alvint a lazac halászat. Ha egyszer még botot sem fogott a kezébe. Különös volt. Két férfi lépett be a kunyhóba, felszerelést, csalit és csónakot kértek Stukitól. Jason kilépett a verandára. Volt ott néhány hintaszék. Sztuki egy madáretetőt akasztott ki az ereszalá, madarak tucatjai keringtek körülötte. Jason elnézte őket egy ideig, majd lesétált kerolhoz. A kristálytiszta vízfenekén látni lehetett a köveket és a vízinövényeket. Hirtelen egy hatalmas lazac vágodott ki a smarag méből, majd besiklott a móló alás, onnan egy távolabbra fekvő, sekély, árnyékos rész felé indult. Jason utána nézett, és látta, hogy ott valamitől háborog a víz felszíne. Kíváncsian ballagott végig a partra. Közelebb érve egy testes lazacot pillantott meg, amely oldalára fekve gyengéden verdeső farokkal hevert az alig fél méter mélységű vízben. Jason megpróbált egy bottal visszaterelni a mélyebb víz felé, de hiába. A halnak szemmel láthatóan valami baja volt. Néhány méterrel arrébb, ahogy csak pár centiméteres volt a víz, egy másik lazac hevert mozdulatlanul, s még közelebb a parthoz valami ragadozó madár, már ki is kezdte az egyik döglött halat. Jason visszasétált a házikóhoz. Stuki most ott szívta a pipáját a verandán, az egyik hint a székben. Jason áthajolt a korláton, és megkérdezte, mitől betegek a halak. Talán bizony a folyó felső szakaszán történt valami szennyeződés. Dehogy felelt ez Tuki. Majd agyonrágot pipáján pöfékelt egyet-kettőt. Nincs itt semmiféle szennyeződés. Ezek itt csak lerakják az ikráikat, s azzal kész. Végük. Ó, hát persze, jutott eszébe hirtelen Gézennek, amit a lazacok élet ciklusáról olvasott. Erejük végső megfeszítésével visszatérnek ívóhelyükre, s és ott lerakják és megtermékenyítik a petéiket, elpusztulnak. Hogy pontosan miért, azt nem tudja senki. Egyes elméletek szerint azért, mert a sós vízből az édes vízbe kerülvén fiziológias problémáik támadnak, de ezt sem tudják biztosan. Alazacok is a természet rejtéjei közé tartoznak, Jason lenézett keróra, A lány éppen azzal volt elfoglalva, hogy minél messzevre dobja a zsinort a mólótól. Aztán visszafordult Stukihoz. Nem emlékszik véletlenül, hogy beszélgetette egy Alvin Hayes nevű doktorral? Nem én. Körülbelül olyan magas volt, mint én, folytatta Jason. Hosszú hajú, sápadbőrű ember volt, és sokféle embert látok erre. Azt meghiszem, bólogatott Jason, de az, akiről én beszélek, azzal a volt itt. Carol felé mutatott, ő gyanította, hogy Stuki nem sok Carol erhez hasonló lányt látott a környéken. Azzal ott, a mólón? Pontosan. Csinos lány. Stuki megint pöfékelt egyet-kettőt, majd kibodorította a füstet a száján. A szemérés résnyire szűkült. A fickó, akiről beszél, nem bosztonba való? Jason bólintott. Emlékszem rá, mondta az öreg, de nem úgy nézett ki, mint egy doktor. Futató orvos volt. Talán attól volt olyan. Fura alak volt, annyi szent. Száz dollárt fizetett, hogy szerezzek neki huszonöt lazac fejet. Csak fejeket? Ja. Meg is adta a bosztoni telefonszámát, azt mondta, hívjon föl, ha megvannak. És visszajött, értük. Jason emlékezett rá, Hész és Kerol kétszer utaztak el. Ja, azt mondta, pucoljan meg alaposan, aztán rakjam őket higgyék közé. Miért tartott olyan sokáig, tudakolta Jason. Ahogy elnézte, ennyi halból egyetlen délután össze lehetett volna szedni 25 fejet. Csak bizonyos példányok érdekelték, magyarázta ki, amelyik épp lerakta az ikrát, és az ikrázó lazac nem harap a csalira. Hálóval kell az ilyet összeszedni. Azok ott, akik odakint halásznak, pisztrángra mennek. Az is a lazac egy fajtája? Dehogy, csak épp most ikráznak. Mondta, hogy mire kellenek neki azok a fejek? Nem mondta, én meg nem kérdeztem. Fizetett érte, én meg úgy vettem, hogy az ő dolga. És csak hal fejeket? Semmi mást? Csak hal fejeket. Jason csalódottan és zavartan hagyta ott a verandát. Eztelenségnek tűnt, ahogy végig gondolta, hogy három ezer mérföldet utazott halfejekért fejekért és marihuánáért. Carol összrevette, hogy ott áll a móló végében, és integetve hívta. Ezt magának is ki kell próbálnia, Jason, mondta Majd Majdnem fogtam egy lazacot. Itt nem harap a lazac, meg Jason. Az biztosan pisztráng volt. Carol csalódottnak látszott. Jason elnézte a lány kiálló arc csontú, szép arcát. Ha eredetileg jól gondolta, akkor kellett lennie valami összefüggésnek, a lazac fejek és hész törekvése között, hogy létrehozzam egy monoklonális ellenanyagot. De hogyan növelhetné az kerol szépségét, ahogy ezt hész mondta a lánynak? Ennek nem volt semmi értelme. Szerintem mindegy, hogy pisztráng vagy lazac, fordult Carol ismét a víz felé. Én élvezem. Egy kőröző sólyom csapott le a sekély vízre, hogy karmaival kiemeljen egy haldokló lazacot, de az túl nagy volt. A madár elengedte, és visszarepült a magasba. Miközben Jason nézte a lazac, abba hagyta a vergődést, és kimult. Fogtam egyet, kiáltott kerol, látva, hogy a botja ívben meggörbül. A fogás izgalma kitisztította Jason agyát. Segített kerolnak partra vezetni a pisztrángot. Sajnálta a gyönyörű, acélosan csillogó testű, fekete szemű halat. Miután kivette a horgot a hal alsó ajkából, rábeszélte a lányt, hogy dobja vissza a vízbe. A hal egy villanással el is tűnt. Végig sétáltak a kiszélesedett folyópartján egy sziklás hegyfokig, s ott megebédeltek. Evés közben nem csak a folyóra, hanem a Keszkéd hegység hólepte csúcsaira is gyönyörű kilátásuk nyílt. A táj állállítóan szép volt. Később délután indultak vissza a lazac fogadóba. A kis ház mellett elhaladtukban, megint láttak egy vergődő, vívón, hogy haladt. Mivel az oldalán feküdt, fehéren csillogó hasát is látták. Milyen szomorú, szorította meg Carol Jason karját. Miért kell elpusztulniuk? Jason nem tudott mit válaszolni. A régi közhely a természet törvénye tonult föl benne, de nem mondta ki. Csak bámolták a nemrég még csodálatos példányt, melyre már rávetette magát néhány kisebb hal, hogy kiharapjanak egyet-egyet a még élő húsból. Brr, urántotta meg Carol Jason karját. Továbbmentek, hogy másra terelje a szót. Carol a szálloda kínált a másik szórakozási lehetőségről kezdett beszélni, amit tajték hívtak, de Gézen nem hallotta egyetlen szavát sem. A szörnyű kép, ahogy az apró ragadozók a haldokló nagyhalból falatoznak, megindított benne valamit. mintha ha egyik pillanatról a másikra megvilágosodott volna, Megsejtette, mit fedezett föl, héz. Valahogy mulatságos volt, és rémítő. Kifutott az arcából a vér, és a lába a földbe gyökerezett. Mi a baj? kérdezte Kerol. Jason nyelt egyet, a szeme tágra nyílt, egy pontra szegeződött. Jason, mi van magával? Vissza kell mennünk bosztonba, mondta Jason elfúló hangon. Szinte futva indult el, majd hogy nem vonszólt a maga után Kerolt. Miről beszélt tiltakozott a lány? Jason nem válaszolt. Jason, mi lelte? A lány egy rántással megállásra kényszerítette. Bocsánat, felelte a férfi, mint aki mély álomból ébredt. Támadt egy ötletem az imént, hogy mire bukkanhatott rá Alvin, vissza kell mennünk. Hogy érti, még ma este? Most azonnal. Várjunk csak egy pillanatot, ma este már nem megy gép Bostonba. Ott három órával később van, itt kell maradnunk, de ha ragaszkodik hozzá, akkor reggelen indulhatunk. Jason nem válaszolt. Legalább vacsorázzunk meg, mondta Carol bosszúsan. Jason végül engedte, hogy a lány lecsillapítsa. Végtére is ki tudja, lehet, hogy tévedek, gondolta. Kerol azt akarta, hogy beszéljék meg a dolgot, de Jason közölte vele, hogy úgysem értené. Kicsit lekezelően bánik velem. Ne haragudjon. Majd mindent elmondok, ha már biztos leszek benne. Mire lezuhanyzott és átoltozott, Jason ráült, hogy Kerolnak igaza van. Ha beautóznak Seattlebe, Bostoni idő szerint éjféltájt érnek ki a repülőtérre. Már pedig reggelig nem indul gép. Az étteremben a verandára nyíló ajtóval szemközti asztalhoz ültek le. Jason átengedte Kerolnak azt a széket, amelyről ki lehetett látni az üvegajtónál, mondván a lány megérdemli a látványt. Miután kihozták a vacsorájukat, bocsánatot kért, hogy olyan zavarodottan viselkedett, és teljes mértékben elismerte, hogy a lánynak igaza volt, nem lett volna szabad nyomban elmenniük. Igazán meghalt, hogy hajlandó elismerni, mondta kerol. A változatosság kedvéért pisztrángot ették lazac helyett, és a helybéli bor helyett napavölgyi sárdonét ittak. Odaként lassan már éjszakába hajlott az este, és a mólókon kigyúltak a fények. Jason nehezen tudott az evésre összpontosítani. Egyre erősödött az a meggyőződése, hogy amennyiben az elmélete helytálló, akkor hézt meggyilkolták, és helen sem volt, holmi véletlen erőszak áldozata. Ha pedig Hésznek igaza volt, és valaki fölhasználta, az ő véletlenül jött és rémítő felfedezését, akkor abból még sokkal rosszabb dolog is kisülhet, mint bármiféle járvány. Mí gondolatai így elkalandoztak, kerol tovább beszélt, egészen addig, míg rá nem jött, hogy a férfi valahol egészen másút jár. Akkor átnyúlt az asztalon, és megfogta a karját. Maga nem is eszik, mondta. Jason szórakozottan pillantott le a karján nyugvó kézre, aztán a tányérjára, végül keróra. Bocsássom Bocsásson meg, elgondolkoztam. Nem baj, ha nem is, akkor talán menjünk, és nézzünk utána, milyen gépek indulnak reggel Bostonba. Várhatunk, amíg maga is végzett az evéssel, mondta Jason. Köszönöm, én már jól laktam. Doktor kerül az asztalra a szalvétáját. Jason fölnézett, látja-e valahol a pincért. A tekintete végig kalandozott a termen, majd egy ponton hirtelen megállt. Egy férfit látott, épp most lépett be az étterembe, a szeme lassan asztalról asztalra végig a helyiségen. Sötétkék öltöny és nyitott gallérú fehéring volt rajta. Jason még ilyen messziről is látta, hogy a nyakában súlyos lóg. Megvillant rajta a feje fölötti lámpafénye. Alaposan megnézte a férfit. Ismerősnek tűnt, de nem tudta, hová tegye. Sötét hajú, barna bőrű, déli típusú férfi volt, amúgy sikeres üzletember benyomását keltette, és akkor hirtelen eszébe jutott. Azon a szörnyű estén látta ezt az arcot, amikor Héz meghalt. Ez az ember állt odakint az utcán az étterem előtt és a Massachusetts állami kórház első segényújtó ügyelete előtt is. Ebben a pillanatban a férfi is észrevette Jason-t, és Jason érezte, hogy valami hidegség kúszik végig a gerincén. A férfi szemmel láthatóan felismerte őt, mert azonnal elindult feléje, Miközben jobb kezét, mint egy véletlenül a Zakó zsebébe cél Céltudatosan közeledett, mint kisebbre szűkítve a köztük lévő távolságot. Jasonnek hirtelen Helen Brenkviszt meggyilkolása villant az eszébe, s ettől pánikba esett. Az ösztöne a mi következik, de mintha megbénult volna. Erejéből csak arra tellett, hogy ránézett Kerorra. Sikoldani szeretett volna oda kiáltani a lánynak, hogy fusson, de nem tudott. Csak ült dermedten. A szemes arkából látta, hogy a férfi megkerüli a szomszédos asztalt. Jason szólt Carol, félre billentve a fejét. A férfit már csak pár lépés választotta el tőle. Jason látta, hogy kihúzza a zsebéből a kezét, s hogy valami megvillant benne. Csak egy pillanatra látta meg a tenyér öblébe rejtett pisztolyt, de a látvány végre cselekvésre sarkalta. Egy gyors mozdulattal lerántotta az asztalról a terítőt, amitől a tálak, a poharak, az evőeszközök mind lepotyogtak a földre. Kerhol egy éles talpra szökkent. Jason rávetette magát a férfira, a fejére borította az abroszt, s úgy nekilökte a mögötte lévő asztalnak, hogy rázuhant a porcelánokra és az üvegholmikra. Az asztalnál ülők próbáltak menekülni, de néhányan belegabajottak a felborult székekbe. A nagy zőzavarban Jason megragadta Kerol kezét, s kirángatta magával az üvegajtón át a verandára. Most, hogy végre lerázta magáról azt a szörnyű bénultságot, viharos gyorsasággal, és tökéletes céltudatossággal cselekedett. Már tudta, ki ez a spanyolos külsejű üzletember, a gyilkos, akiről Héz, azt állította, hogy mindenütt a nyomában jár. Cizennek nem voltak kétségei a felől, hogy most kerolon és ő rajta van a sor. Levonszolta került a lépcsőkön, hogy a szállót megkerülve a parkolóba fussanak. De rögtön ráeszmélt, hogy már késő. Okosabb lesz, ha a rohannak be az egyik csónakba. Jason jaj veszékelt kerol, amikor a férfi hirtelen irányt változtatott, és a át kezdte húzni maga után. Mi a baj? Jason hallotta, hogy mögöttük csörömpölve kivágódik az étterem ajtaja, és ebből gondolta, hogy az üldözés megkezdődött. A kikötőhöz érve kerol meg akart állni. Jöjjön már a szentségit, kiáltott rá Jason összeszorított fogakkal. Visszanézett és látta, hogy egy alak leszalad a lépcsőjén és fut tovább le a folyó felé. Carol ki akarta ránteni a kezét, de Jason még inkább szorította, s húzta tovább maga után. Meg akar ölni bennünket, üvöltötte. Botladozva rohantak végig a mólón, ügyet sem vetve az evezős csónakokra. Jason oda kiáltotta Kerolnak, hogy segítsen eloldozni három gumi csónakot, s lökje vízre őket. Azok már ott túsztak lefelé a vizen, mire üldözőjük a partra ért. Jason besegítette kerolt a negyedik csónakba, maga is bemászott utána, majd a lábával eldögte magukat a mólótól. Eleinte lassan majd egyre gyorsabban sodródtak lefelé. Jason lenyomta kerolt és a saját testével fedezte a lányt. Egy ártatlannak tűnő pukkanást hallottak, majd egy tompáv, puffonást, szinte abban a pillanatban felismerték az illanó levegő sziszegő hangját. Jason felnyögött. A férfi hangtompítós visztója lőtt rájuk. Egy másik pukkanás csengő hang követett, a golyó visszapattant a kívülre szerelt motorról, és egy csobbanással belepotyant a vízbe. a megkönnyebbülve jött rá, hogy a csónakot különálló részekből építették. A golyó ugyan kiukasztotta az egyik részt, de ettől a csónak még nem süllyedt el. Néhány lövés célt tévesztett, majd Jason hallotta, mint a mólóhoz egy fából készült tárgy ütődik. Óvatosan kidugta a fejét, és visszanézett. A férfi behúzott egy kenút, majd a vízre csúsztatta. Ismét elfogta a rémület, a férfi sokkal gyorsabban tud evezni, mint ahogy őket sodorja az áramlat. Csak akkor van némi esélyük, ha beindítják a motort. A régimódi kívülre szerelt csónak motort, aminek meg kell rántani a zsinórját. Jason start állásba lökte a sebességváltókart, és megrántotta a zsineget. A motor még csak meg sem fordult. A gyilkos már beszállt a kenuba, és elindult feléjük. Jason óra megrántotta a zsineget, semmi. Kerol fölemelte a fejét, és idegesen megszólalt. Már egész közel van. Ezen a következő 15 másodpercben őrjöngbe rángatta az indító zsinort. Már ki tudta venni a közeledő kennukőr vonalait, ahogy némán siklott feléjük a vizen. Megnézte valóban, startállásban van-e a kar, aztán újra próbálkozott, újra csak sikertelenül. A benzintartájra nézett, és magában imádkozott, hogy tele legyen. Lazának látta a fekete kupakot rajta, megszorította hát. Közvetlenül mellette egy gombot látott, és gondolta, nyilván ezzel lehet emelni a nyomást a tankban. Legalább fél tucatszor megnyomta, és észrevette, hogy a gomb egyre nehezebben enged. Amikor ismét fölnézett, látta, hogy a kenő pillanatok alatt utol fogja érni őket. Megint megragadta a zsinort, és minden erejével megrántotta. A motor feldübörgött. Aztán a sebességváltó kar után nyúlt, és hátramenet beállított, mivel háttal sodrodtak az áramlásban. Majd előre nyomta a kart, de már a következő pillanatban hátravetette magát a csónakban. Maga alá gyűrve kerolt. Ahogy számította, újabb lövések jöttek, és kettő el is találta a gumi csónakot. Amikor legközelebb kimert nézni, már jól eltávolodtak a kenutól, alig látta a sötétben. Maradjon lent! barancsolta kerolnak s megnézte mekkora kár érte a csónakot. A jobb oldalon és a bal peremen kitapintott egy-egy puha részt. Egyébként sértetlen volt a hajótest. Hátra ment a motorhoz, visszavette a gázt. Előre menetbe állította a sebességváltót, folyás irányba a kormánykart, miközben kimeresztett szemmel fürkészte a folyó közepét. Sziklának ütközni végkép nem akart. Oké, okay, szólt Kerolnak most már felülhet. Kerol óvatosan emelkedett föl a csónak aljából, ujjaival végig szántotta a haján. Nem tudom elhinni kiabálta túl a motorzaját. Tulajdonképpen mi a csodát csinálunk itt? Addig hajózunk a folyón lefelé, míg fényt nem látunk a parton. Errefelé sok településnek kell lennie. Miközben úgy úztak lefelé, Jason azon töprenget vajon biztonságban kikődhet neke egy másik mólónál. Számolniuk kell ugyanis azzal, hogy üldözőjük autóba száll, megelőzi és a parton várja majd őket. Talán lesz fény a túloldalon, gondolta. Ott, ahol a folyószinte tóvá szélesedett, a partifák körvonalait figyelve Jason nagyjából fel tudta becsülni a sebességüket. Körülbelül úgy haladtak, mintha egy ember sietősen szaporázna a lépteit. Aztán inkább úgy érezte, hogy a folyó fokozatosan elkeskenyedik, és ezt az érzését még csak erősítette, hogy újra megnövekedett a sebességük. Már fél óra eltelt, de fényeket még nem láttak. Csak a sötét erdőt, a csillagokkal behintett, hold ég alatt. Semmit se látok, kiáltott Kerol. Minden rendben van, nyugtatta meg Jason. Újabb negyed óra elteltével hirtelen bezárultak a partot övező fák, mintha megszűnt volna a tószerű kiöblösödés. A fák mind közelebb nyomultak, és Jason akkor rájött, hogy rosszul becsülte fel a sebességüket. Sokkal gyorsabban haladnak, mint gondolta. Hátra és leállította a motort. A zaj egy kis nyőszörgés után elnémult, és Jason meghallott egy másikat, egy sokkal bajósabbat a vízesés robaját. Úristen, nyögte magában, mert eszébe villant a lazac fogadó fölötti zuhatag. Oldali irányba lökte a kis motort, és körbefordította a csónakot. Aztán teljes gázt adott, de legnagyobb rémületére a csónak csak lelassult. Ám is tovább haladt az áramlás irányában. Amikor megkísérelte a partnak kormányozni, a csónak lassan oldalazni kezdett, s ekkor elszabadult a pokol. A folyó sziklahasadékká szűkült, beszippantva Jason és Kerol csónakját. A csónak felső peremén végighúzódó kötél szabályos közönként fűzőkarikákkal volt a hajótesthez rögzítve. Jason kinyújtotta a karját, és mindkét oldalon megragadott egy-egy karikát. Oba üvöltötte Kerolnak, hogy csinálja ő is ugyanazt. A lány nem hallotta a vízróbajától, de látta, hogy mit csinál Jason, és ő is megpróbálkozott vele. Sajnos az ő karja nem volt elég hosszú, így kénytelen volt az egyik oldalon maradni, és a fél lávát beakasztani az egyik faülés alá. Ebben a pillanatban kapta el őket az első, igazi őrvény, amely, mint valami parafadugót lőtte ki a csónakot a levegőbe. A bezóduló víz elvakította, rongyáztatta őket. Jason köpködött a sötétségtől és a szemébe zúduló víztől semmit sem látott. Érezte, hogy kerolt teste nekivágódik, és a lábával megpróbálta megakasztani. Odaverődtek egy sziklához, amitől a csónak kipördült az ellenkező irányba. Mindeme eszeveszett tánc közepette, Jason egyre a vízesést leste, tudva, hogy bármelyik pillanatban a mélybe zuhanhatnak és halára zúzhatják magukat. Végső kétségbeesésükben mindketten megragadták az oldalkötelet. A víz puszta könyörületére bízott csónak őrülten hánykolódott, így hol egyik oldalról a másikra, hol meg a csónak egyik végéből a másikba zuhantak. Jason arra gondolt, hogy most bármelyik pillanatban meghalhatnak. A víz elárasztotta a csónak belsejét, úgy fáztak, hogy szinte sajgott belé a testük. Aztán az ülik kivalóságnak tűnő pokol után lassan csendesedni kezdett a víz. Még köpködtek, még száguldottak lefelé, de a heves rászkódások megszűntek. Jason kilesett. Két oldalt puszta sziklafalakat látott, s tudta, hogy még nem menekültek meg. Egy szimai felfelé irányuló hullámtöréssel kezdődött újra a vadhánykolódás. Jason érezte az ujjaiban sajgó fájdalmat. Az izmok tartósan megveszített állapota és a hideg már megtették a magukét. Görcsösen szorította a kötélkarikákat, miközben a lábával igyekezett még erősebben megtartani kerolt. Már annyira fájt a keze, hogy egy pillanatra arra gondolt, elengedi magát. Aztán amilyen hirtelen elkezdődött, olyan hirtelen véget is ért az egész lidérc nyomás. A megpördülő csónak egyszer csak kivágódott egy viszonylag csendesebb vízre. Az zohatagok mendörgő roboja lecsillapult, a partok eltávolodtak egymástól, és már tisztán látni lehetett köztük a csillagos égboltot. A csónakban bokáig ért a jéghideg víz, de a motor új békésen pöfögött, mintha mi sem történt volna. Jason remegő kormányozta egyenes állásba a csónakot, amely felhagyott émeítő forgásával. Egyik ujjával megérintette a faldászka belsején lévő gombot. Nem tudta, mi lesz, de azért megnyomta. A csónakban lévő víz lassan apadni kezdett. Eközben a partmenti fák körvonalait fürkészte. Előttük a folyó élesen balra kanyarodott s a kanyarba érve végre meglátták a fényeket. Jason a part felé kormányzott. Közelebbről már tisztán kivehetők voltak a jól megvilágított épületek, s egy kikötőhely is, az övékhez hasonló csónakokkal. Jason még nem felejtette el a félelmet, hogy a gyilkos a folyó mentén autózhat, s így akarja őket elkapni, de tudta, hogy ki kell menniük a partra. Beállt a második móló mellé, és leállította a motort. Maga aztán tudja, hogyan kell elszórakoztatni egy lányt, mondta Carol vacogva. Örülök, hogy még nem vesztette el a humorérzékét, felelte Jason. Sokáig már ne számítson rá, én is szeretném tudni, mi az ördög folyik itt. Jason merev testtel fölelt, és megkapaszkodott a mólóban. Kisegítette került a csónakból, majd maga is kiszállt, s a bakhoz erősítette a csónak kötelet. Az egyik házból country zene szűrődött ki. Talán egy bár, intett arra Jason, és kézen fogta a lányt. Menegre kell mennünk, mielőtt tüdőgyulladást kapnánk. Elindult a kavicsos úton, de nem a ház, hanem a parkoló felé, ahol sorra bekukucskált az autókba. – Mit művel már megint? – kérdezte Kerol bosszúsan. – Kulcsokat keresek – válaszolta Jason. – Autóra van szükségünk. – Nem hiszek a fülemnek – lökte az ég felé két karját, Kerol. Úgy hallottam, meleg helyre akarunk menni. Én nem tudom magam mit akar, de én bemegyek ebbe az étterembe. Választ sem várva, elindult a bejárat felé. Jason elkapta és megragadta a karját. – Félek, hogy visszajön – az a férfi, aki lövöldözött ránk. Akkor hívjuk a rendőrséget, felelte Carol. Kirántotta magát Jason szorításából, és belépett az étterembe. A spanyol nem volt odabent, így aztán Kerol javaslatára értesítették a rendőrséget, aki történetesen a helybéli serif volt. Az étterem tulajdonosa nem akarta elhinni, hogy Jason és Kerol sötétben hajóztak le az ördög zuhatagon. Ezt eddig még senki se csinálta meg, bizonygatta. Kerített nekik valami bőszakács szakács point a hozzávaló fekete-fehér kockás nadrággal, amit magukra úztak, s egy műanyag zsákba beledobálták a vizes ruháikat. A tulajdonos beléjük diktált egy-egy forró rumpuncsot, ettől végre elmúlt a reszketésük. Jason most már tényleg ideje, hogy elmondja, mi folyik itt, unszolta Kerol, miközben a serifet várták. A zenegéppen szemközti asztalnál ültek, s hallgatták az ötvenes évek slágereit. Magam sem tudom pontosan, felelte Jason, de az az ember, aki le akart lőni bennünket aznap este, amikor Alvin meghalt, ott volt az étterem előtt. Az a gyanúm, hogy Alvin a saját felfedezésének lett az áldozata, és ha nem hal meg akkor este, ez az ember mindenképpen megölte volna. Alban tehát igazat mondott, amikor azt állította, hogy valaki a halálát akarja. Ez nem tűnik valószínűnek, mondta Carol, miközben hasztalan próbáltak kisimítani gyűrűbe száradó haját. Tudom, a legtöbb összke nem tűnik annak. Mi a helyzet híz fölfedezésével. Semmi biztosat nem tudok, de ha az elméletem igaz, akkor még belegondolni is ijesztő. Ezért akarok visszajutni Bosztonba. Ebben a pillanatban nyílt az ajtó, és belépett Marvin Arnold, a Hegy magas ember volt, gyűrött barna egyenruháján több csat és szíj díszelgett, mint amennyi Jason életével látott. De a legnagyobb nyomást az a 0357-es magnum gyakorolta rá, amely Marvin túlméretezett balcombjára volt szíjazva. Valami ilyesfajta pisztolyt szeretett volna Jason a markában érezni oda a lazac fogadóban. Marvin már értesült a fogadóbeli felbojdulásról, és járt is ott helyszíni szemlét tartani. De ott nem volt szó semmiféle fegyveres férfiról, és lövéseket sem hallott senki. Amikor Jason beszámolt a történtekről, láthatta, hogy Marvin jó két kétkedéssel néz rá. Az viszont meglepte és elbűvölte a serifet, hogy ők ketten, egyedül a sötétben leereszkedtek az ördög zuhatagon. Sokan el se fogják hinni, ingatta Busa fejét áhítatosan. Aztán a kocsijával visszavitte őket a lazac fogadóba, ahogy Jason ámulva hallotta, hogy őt vádolják az étteremben keletkezett károk okozásáért. Senki nem látott semmiféle fegyvert, és ami még megdöbbentőbb volt, Semmiféle olajbarna bőrű, sötétkék öltönyös férfira sem emlékezett senki. A végén aztán az igazgató mégis elállt a feljelentéstől, mondván a biztosító majd megtéríti a kárát. Most, hogy ez is elrendeződött, Marvin megpökte a kalapját, és indulni készült. Hát a védelemmel mi lesz? kérdezte Jason. Mi ellen, érdeklődött Marvin, nem tölti a zavarba zavarbejétőnek, hogy senki sem erősítette meg a történetét? Hallgasson ide! Az a véleményem, hogy már így is épp elég bajt okoztak ma éjszakára. Inkább menjenek fel a szobájukba, és aludják ki ezt az egészet. Védelemre van szükségünk, erősködött Jézen, és nagyon igyekezett, hogy a hangja parancsolóan csengjen. Mit csináljunk, ha a gyilkos visszajön? Nézze, barátom, nem ülhetek itt egész éjszaka, hogy fogjam a kezét. Egyedül vagyok a posztomon, és rajta kell tartanom a szemem az egész nyövajás körzeten. Zárkozzanak be a szobályokba, és próbáljanak aludni egy szemhúnyásnyit. Biccent még egy utolsót az igazgató felé, aztán kicsörtetett az ajtón. Az igazgató leereszkedően Jasonra mosolygott, és bement az irodájába. Ez nem igaz, mondta Jason, s a hangjából félelem és ingerültség érződött. Nem tudom elhinni, hogy senki sem látta a spanyolt. A nyilvános telefonfülkéhez ment, és kikereste a magándetektív irodákat. Több is akadt seattle de valahányszor tárcsázott, csak az üzenetrögzítők jelentkeztek. Meghagyta a nevét és a fogadó telefonszámát, de nem sok reménye volt, hogy még aznap éjjel beszélhet valakivel. A fülkéből kilépve közölte carol hogy azonnal indulniuk kell. A lány fölment vele a lépcsőn. Este fél tíz van, méltatlankodott Carol a szobájukba érve. Nem bánom, elmegyünk, amilyen gyorsan csak tudunk. Szedje össze, hol egy szavam sem lehet az ügyben? Nem. Maga döntött úgy, hogy itt maradunk éjszakára, és maga tanácsolta, hogy hívjuk fel a segítőkész helyi rendőrséget. Most rajtam a sor. Elmegyünk. kerol egy percre megállt a szoba közepén, figyelte, ahogyan csomagolt Jason, sértelen úgy érezte, talán mégis a férfinak van igaza. Tíz perccel később már a saját ruhájukban levitték a csomagjaikat, és kijelentkeztek. A mai szakát is fel kell számítanom, figyelmeztette őket az éjszakai portás. Jason nem akart vitatkozni, inkább megkérte, hogy hozza a bejárat elé a kocsiukat. Adott neki 5 dollárt, és a férfi boldogan ugrott. Azt remélte, hogy a kocsiban már nem lesz olyan riadt és ideges, de tévedett ahogy kimúzott a szálloda parkolójából, és elindult a sötét hegyi úton. Egy-kettőre ráébredt, mennyire egyedül vannak. Tizenöt perccel később reflektor fényeit pillantotta meg a tükörben. Eleinte úgy tett, mintha nem törődne vele, de amikor gyorsítani kezdett, hamarosan kiderült, hogy a másik autó fáradhatatlanul követi őket. Visszatért a korábbi rémülete, a tenyere izzadt. Valaki jön utánunk, mondta. Kerol megfordult a mellette lévő ülésen, és hátra nézett. De épp egy kanyarban haladtak, a fényszórókat nem lehetett látni. A következő egyenesben aztán újra felbukkant a kettős fénycsóva, méghozzá jóval közelepről. Kerol előre fordult. Én megmondtam, hogy maradjunk ott. Maga aztán igazán segítőkész csattant fel gúnyosan, még lejjebb nyomta a gázpedált, már jócskán túl a hatva mérföldes sebességet a kanyargós úton. De ő csak szorította a kormányt, s újra fölnézett a visszapillantó tükörre. A másik autó közel volt, s mint egy szörnyetek szeme, úgy izzottak a lámpái. Jason kétségbe esetten töprenget, hogy mit tegyen, de semmi más nem tudott kitalálni, mint hogy le kell hagynia a másik autót. Egy újabb kanyarhoz érve fordított egyet a kormányon. Látta, mint Kerol szája néma sikoljra nyílik, és érezte, hogy mindjárt szétesik alatta a tragacs. Fékezett, mire csúszni kezdtek, előbb az egyik, aztán a másik oldal felé. Kerol kitámasztotta magát a műszer falon. Jason érezte, hogy a biztonsági öve megfeszül. Erősen küzdenie kellett az autóval, hogy megtartsa az úton. A mögöttük lévő kocsi már egészen beérte őket. Közvetlenül mögöttük jött fényszórója kísértetiesen bevilágította az autójuk belsejét. Jason eszeveszett rémülettel nyomta le újra a gázpedált, s ezzel újra egyenesbe állította a kocsit. Száguldva indultak lefelé egy kisebb emelkedőről, de a másik nem tágított, úgy üldözte őket, mint vadászkopó a szarvast. Aztán a legnagyobb elképedésükre az autójuk útastere megtelt villogó vörös fényjel. Beletelt kis időbe, mire rájöttek, hogy a fény a mögöttük jövő autó tetejéről származik. Amikor Jason ráeszmélt, hogy mi az, lassított, s a szemét közben sem vette el vissza pillantó tükörről. A mögöttük jövő autó épp annyira lassított le, amennyire ők. Közvetlenül egy kanyar előtt Jason lehúzódott a patkára, és megállt. A haja tövében izzatság cseppek sorakoztak. A keze reszketett a kormánykerék esszelő szorításától. A másik autó is megállt, villogó vörös fényjelzése bevilágította a környező fákat. Jason a visszapillantó tükörben látta, amint kinyílik az ajtaja, és kilép rajta Marvin Arnoldt. A magnum rögzítő szíje már ki volt kapcsolva. Na ezt nevezem én disznószerencsének mondta elemlámpája egy Jason zavarodott arcára irányítva hiszen ez a barátom. A mindenségit, hát miért nem kapcsolta be már az elején a villogóját? kiabálta dühösen Jason. Csak egy gyors hajtót akartam elkapni kuncogott Marvin. Nem gondoltam, hogy a kedvenc voltkórosomat hajkurászom. Miután kéretlenül kioktatta őket, és veszélyes vezetésért helyszíni bírságot rót királyuk, tovább mehettek. Jason a düftől szólni sem tudott, így ezt a Néma csendben hajtottak föl a gyorsforgalmi útra, ahol végre ki tudott préselni magából ennyit. Azt hiszem, be kell mennünk Portlandbe, az Isten tudja kiváránk a Szietlili reptér reptéren. Belőlem, mondta Carol, aki már mindenfajta vitához túl fáradtnak érezte magát. Néhány órára megszálltak Portland közelében egy motelban, majd a hajnal első fényére folytatták útjukat a repülőtérre, ahol jegyet váltottak Csikágóba. Onnal repültek aztán tovább Bostonba, és vasárnap este valamivel fél hat után értek földet. A taxi éppen megállt Carol lakása előtt, amikor Jason elnevette magát. Fogalmam sincs, hogyan kérjek bocsánatot azért, amit át kellett élnie mellettem. Carol a vállára lódította a táskáját. Hát legalább nem volt unalmas. Nézze, Jason, se gúnyolódni, se fölbosszantani nem akarom. Csak arra kérem, el végre, mi történik itt. Elmondom, mihely is biztos leszek a dolgomban, válaszolta Jason. Megígérem. Igazán. De tegyen meg nekem egy szívességet. Maradjon itthon ma éjjel. Remélhetőleg senki sem tudja, hogy már visszajöttünk, de ha rájönnek, akkor elszabadulhat a pokol. Nem tervezem, doktor, hogy bárhová is elmegyek, a kerol. Ennyi nekem elég volt.